وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرًا أما بعد بركة شيخ الإسلام المجدد Muhammad ibn Abdul Wahhab, An-Najri rahimahullahu ta'ala Babu dua Ila syahadati La ilaha illallah Bab Mengajak umat Menuju kepada Persaksian La ilaha illallah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 Innani minal muslimin, Hada khalifatullah. Atap beliau, Ini adalah Habibullah. Sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iaitu, Kejujuran. Dan mengajak kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala.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 Wa'ulai'kahumul muflihun. Hendaklah. Di antara kalian ada sekelompok. Yang mengajak kepada al-ma'ruf. Yang mengajak kepada kebaikan. Beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Aam. Wa kawulullahi ta'ala Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang terdapat di dalam Surah Yusuf Ayat 108 Qul hadihi sabili Ad'u ila Allahi ala basiratin Ana wa manittaba'ani وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ayat Allah Subhanahu wa Taala ini menjelaskan kepada kita tentang metode dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dakwahnya orang-orang yang mengikuti dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kemudian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 adalah dakwah yang dibangun di atas basirah dakwah yang dibangun di atas ilmu dakwah yang dibangun di atas al-haq ana wa manittabani aku berada di atasnya senantiasa menyuruh kepadanya wa manittabani dan siapa saja yang mengikutiku Siapa saja yang mengikuti jalannya Rasulullah SAW, maka ciri dakwah mereka adalah dakwah ilaullahi alabsirah. Berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Wa ma ana minal musyrikin dan aku tidaklah termasuk dari kalangan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.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 sebab hanya tariqah tersebutlah yang benar. Tidak ada tariqah yang benar, tidak ada cara yang benar kecuali cara yang ditempuh oleh Nabi s.a.w. Adapun yang menyelisihi cara Rasulullah, maka mereka berada di pinggir jurang kesesatan. Naam. Oleh kerana itu Allah taala di dalam Al-Quranul Karim. Selalu memberikan peringatan dari bahayanya menyimpang dari torikohnya, dari caranya, dari metodenya Rasulullah Sallallahu Alaihi <tik> Wasallam. Faljhdari Ladinayu khalifuna an amri, an tusibahum fitnantun ayusibahum adabun alim. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi. Perintah dan perkara Rasul. Mereka akan ditimpa fitnah. Ataukah mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih. فَلَوَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَشَجَرًا بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ fi anfusihim harajan, مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا Demi Rabbmu. Mereka tidaklah beriman. Mereka tidaklah beriman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 Baik di saat mereka hidup maupun di saat mereka meninggal Maka umat ini akan selalu merasakan manfaat dari dakwah-dakwah mereka Kita melihat pula bagaimana athar yang telah disebarkan Dari manfaat dakwah dan manfaat ilmu yang dimiliki oleh para ulama' di zaman ini Al-Shaykh Muhammad Nasruddin Al-Albani Al-Shaykh Abdul Aziz Ibn Baz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 kita bisa memanfaatkannya setiap waktu Maka ini ikhwanif indina azakumullah Tidaklah mereka diangkat oleh Allah Derajatnya Disebabkan Melainkan disebabkan Karena keikhlasan mereka Di dalam Berda'wah ilallah subhanahu wa ta'ala Dan juga di dalam ayat ini Terdapat tanbih Bahawa ilmu merupakan salah satu kewajiban Bagi seorang muslim Yang hendak mendakwahkan.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 Dari manusia ini tidak ada yang patut untuk diikuti secara mutlak untuk dijadikan sebagai panutan secara mutlak kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Beliau dan kita mengharamkan apa yang diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nampun, adapun yang lainnya dari doa dari manhaj-manhaj.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 sampai di sini ya kawan yang kita bacakan dari kitab ini.